Kapittel 18 Och det skjedde da han var ferdig med å tale med Saul, at Jonathans sjel ble knyttet til Davids sjel, og Jonathan begynte å elske ham som sin egen sjel. Den dagen tog Saul ham så til sig og han lot ham ikke få venne tilbake til sin fars hus. Og Jonathan og David sluttet så en pakt, fordi han elsket ham som sin egen sjel. Dessuten tok Jonathan av sig den ærmeløse overkledningen som han hade på sig og ga den til David, og like så sine klær, ja til og med sitt sverd og sin bue og sitt belte. Och David begynte å dra ut. Uansett hvor Saul sendte ham, handlet han klokt, så Saul satte ham over stridsmennene, og det syntes godt i hele folkets øyne, og også i Sauls teneres øyne. Så hentet det da de kom hjem, da David ventet tilbake etter å ha slått filisterne, at kvinnene begynte å komme ut fra alle byene i Israel med sang og dans for å møte kong Saul, med tamburiner, med gledesrop og med lutt. Og kvinnene som feiret seieren sang hele tiden vekselssang og sa, «Saul har slått sine tusener, og David sine ti tusener!» Og Saul ble meget vred, og dette ord var ondt i hans øyne, så han sa, had gettt David till tussner, men mig har get tusener, och nå jenstår det bare å gi ham og i ham kon dömme. Och fra den dagen av så Saul sta med misstänksomhet på David. Och det kjedde näste dag at Guds on on begynte av virke på Saul, slik at han oppførte sig som en profet inne i huset, men David spite med sin honn som i tiligere dager og Saul hade sp i hon. Och selv tog och kastet byder sig, «Jeg vil spydde David til veggen», men David bøyde seg unna for ham to ganger. Og Saul ble redd for David, fordi Jehova viste sig å være med ham, men fra Saul var han veket bort. Saul sendte ham derfor fra sig og satte ham til å være fører for tusen, og stadig dro han ut og kom inn foran folket. Och David handlet bestandig klokt på alle sine veier, og Jehova var med ham og Saul så hele tiden at han handlet meget klokt, så han var redd ham. Och hele Israel og juda hadde David kjær, for han dro ut og kom inn foran dem. Til slutt sa Saul til David, Her er min eldste datter Merab, henne skal jeg gi dig til hustru, vis deg bare som en tapper mann for meg og i Jehovas kriger. Men Saul sa til sig selv, La ikke min hånd ramme ham, men la filisternes hånd ramme ham. Da sa David til Saul, Vem er jeg, og hvem er mine slektinger, min fars slekt i Israel, siden jeg skulle bli kongens svigersønn?» Men ved den tiden da Sauls datter Merab skulle gis til David, var hun allerede blitt gitt til meholatitten Adriel som hustru. Nå var Sauls datter Mikael forelsket i David, og de gikk og fortalte det til Saul, og han syntes godt om saken. Og Saul sa, «Jeg ska ge henne til ham.» så hun kan tjene som en snare for ham, og så filisternes hånd kan ramma ham. Saul sa derfor til David, «Ved en av de to kvinnene skal du i dag inngå en ekteskapsallianse med meg.» Dessuten befalte Saul sine tenere, «Tal til David i hemmelighet og si, «Se, kongen har funnet behage dig deg, og alle hans tenere har fått deg kjær, så ingå nå en ekteskapsallianse med kongen.» og Sauls tenere begynte å tale ord for Davids ører, men David sa, «Er det en lett sak i deres øyne å ingå en ekteskapsallianse med kongen? All den tid jeg er en man som sitter i små kår og er lite ansett?» Sauls tenere fortalte ham da dette i det de sa, med slike ord talte David. Da sa Saul, «Dette er hva dere skal si til David. Kongen ønsker ingen brudesum, men hundre forhuder av filisterne for å hevne sig på kongens fiender. Men Saul hade planlagt å felle David ved filisternes hånd. Hans tjenere fortalte så disse ord til David, og David syntes godt om saken, om å ingå en ekteskapsallianse med kongen, og dagene var enda ikke utløpt. David brøt derfor opp, og han og hans menn dro av sted og slo ihjel 200 man bland filisterne, O David kom med förhudene deres og ga dem i fullt antall til kongen for å inngå en ekteskapsallianse med kongen. Da ga Saul ham sin datter Michal til hustru. Og Saul så og visste at i hova var med David. Og Michal, Sauls datter, elsket ham. Og Saul følte nå enda større frykt for David, og Saul ble Davids fiende for alltid og filisternes fyrster pleide å dra ut, og det skjedde stadig, så ofte som de dro ut, at David handlet klokest av alle Saulstenere, og hans navn ble meget dyrebart.